מזמור פ"ה. למנצח לבני קורח, מזמור. רצית, אדוני ארצך, שבת שבית יעקב. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. אספת כל עברתך, השיבות מחרון אפך. שובנו, אלוהי ישענו, והפר כעסך עמנו.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 חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. צדק לפניו יהלך, ויסם לדרך פעמיו.